انتي سريه وهو الذي إليك بيدائرنا كلتي تستطاع عليك رطب جني انقلي والشرفي <تصفيق>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 الله الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تندلنا تفسيري يسوتار سوره مريم. ناليو توكو ايه يا 24. ايه ابو منيزمغ سبحانه وتعالى اسما فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذه ان قراءه بلي قراءه ثانيه فنادها من تحتها هذه قراءه جنافع حمزه ناوي كثائي و حفص و جعفر قراءه ثانيه فنادها من تحتها الى مين, مين, تحتها؟ مين تحتها؟ قراءه اولها من تحتها قراءه ثاني من تحتها ناول قراءه ابن كثير نا ابو عمرو نا ابن عامر نا ابو بكر بن عاصم ناقل قراءه موجة و الى كسره ketika min imebadilisha maana na ila fathah ketika man ina maana nyingine tuanze na qira'ah ya kwanza fanadaha min min tahtaha ikiwa ni min tahtaha atakuwa fanadaha aliyemlingania ni jibril alaihi salam amlingania min makanin tahtaha Amlingania mimmakani mtahsata katika sehemu iliyo chini kuliko pale alpokweko bi Mariam. Bi Mariam alikuwa ala rabwatin murtafiatin alqamahaliyu. Tulisema siku za nyuma ni jangwani. na alikuwa kokwenye nini chini ya nini? Chini ya mtende uliyokauka. Kawaida mti ukaumenyanyuka mahali. Kwa pale alifukwe pako juu. Jibril alislamu yuko chini. Kana Jibrilu tahtaha yaqbalu alwalada. Kana kwa ma Jibril alayhi salam yuko chini yake kumpokea nani? Mtoto. Kawaida mwanamke huzalishwa na nani? Na mkunga. Midwife Kazi yake mkunga nini? Manenki atisukuma yule mtoto kitoka, kazi yake ni kumpokea yule mtoto. Kazi ya pili kukata nini? Kitovu. Kwa hii ni kazi aloifanya nani? Jibril alayisallam kwa sababu Mimari ya tulisema ni al-adhra, alikuwa kuni mwana mwali, hajaguswa na mwanamume yoyote yule sisi tukasema umri wake kwa takriban miaka mingapi 13 kwa ni mwanamwali tena binti mdogo na ni mwanagenzi hii ni experience Tajiriba yake ya kwanza kushika mimba na kuzaa wako wale waliozaa kwa muda na wamezato wingi kuna wengine hujikata wenyewe kitofu One experience walizaa mara kadhaa lakini bi Maryam hii ni mara kwanza kwa hiyo riaya ya Mwenyezi Mungu amemstakhirisha Jibril alayhi salam aifanye ile kazi pamoja yakuna alqriba minha fi hadhihi aluzla bi Maryam al amri atenge wakati wake wote kwa ibada alijitenga Aliposhika mimba tukasema likwenda nje ya mji mji mwingine Bethlehem Bethlehem Experience ya mwanzo uchungu wa mazazi yuko mbali na jamaa zake wa karibu Kawaida mila yetu mwanamke akiolewa mimba yake ya kwanza akifika miezi tisa mwanamume humpeleka wapi kwao kwa, kwa mamake Uleo karibu wa kwao hafifisha. ni opposite. Badala kwa yuko mbali na na kwao, yuko peke yake. Pengo hili jazwa na Jibril alayhisallam. Amma qira'at tafili fanadaha man tahtaha. Akamlingania aliyoko chini yake ilo ya kwanza mlingania na sehemu ya chini. Huyu yuko chini, huyu nani? Ni ule mtoto aliozaliwa, naye ni Isa alayhi salamu. Ndio alizaliwa wajua wa chini. Hawachini. Wakajitetea kwa dalili. Maana tukisema ni nabi Isa alayhi salamu huyu ni mtoto aanza kuzaliwa. Ni dakika kadhaa tangu alipozaliwa fanada kwa hivyo mtoto alimlingania naye itakuwa ni muujiza mtoto huyu kuzungumza watu dalili dalili ya kutilia nguvu kauli yao kwa ni nabi Isa alayhisalamu wasema bi Maryam aliporejea kwao hali ya kuwa amembeba mtoto mchanga akaanza kuulizwa yale alioulizwa na ki urefu kirefu a29 fa asharat ilay kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia bi maryamakashiria ulipokuwa kimuuliza kana kwamba anambia muulizeni huo mtoto atawajibu jamaa zake akwambia vipi tutasema na mtoto mkanga hii ni dalili kule kushiria kwake ni kuwa ali experience kabla huyu mtoto alizungumza naye nao ni pale alipomzaa. Umeelewa? Hakushiria isipokuwa ana previous experience ya kuzungumza kwa huyu mtoto. Ndipo aliporegea kwa watu wake walipomuliza akaashiria wazungumze na yeye wamuulize yeye atawajibu. fanadaha min tahtiha kwawezekana min tahtiha jibril alayhisalam yewezekana man tahtaha ni nabii idha alayhisalam alinganiwa nini allah tahzami ay la tahtami bilwahdati waadami taami wa sharabi wa maqalati an nas hamu na huzuni usisikitike kuwa upo yako huna chakula alikuwa hana chakula hana kinwaji na usihuzunike kwa sababu ya maneno ya watu daima waja husema wanadamu hawakomi kusema madam katika hati usijali utakaosema watu kuna hekaya cha kisa cha baba na mtoto na punda wao walipoanza safari ni safari ya kumfunza yule mtoto kuwa wanadamu hawakomi kusema walipofunga safari Baba alipanda punda. Mtoto alishika kamba ya ya punda. Walipofika kwenye sehemu ya watu wakasema, baba huyu hana huruma. ye ampanda punda amwacha mtoto mdogo atembea kwa miguu yake." Baba mwambia mwanayo wasikia maneno hayo. Wakafika mbele wakashuka kabadilishana mtoto akapanda punda baba akavuta kamba ya punda wakafika penye watu wakasema ah mtoto huyu hana adabu ammua babake iwatembea ye mpanda punda baba anamtoto asikia sila dawa kubadilishana siti wakaenda mbele wakapanda wote wawili baba na mwana jua nani punda wakapita kwenye watu wakasema salala hawana huruma Wotu wawili kuwampanda kwenye punda huyo mdogo watamua amwambia mwanae wasikia wakafika mbele wakashuka watu wawili Wotu wakambeba punda baba na mwana ambeba nani punda wakapita kwenye watu wakasema lo amma hawa wapo wambeba wao punda amwambia mwanae wasikia kesi zote nne hawa kusalimika kwao madam wao katika haki usijali maneno ya watu haya maneno ya watu yanimtia wa hamu na ghamu na sikitiko na huzuni mwana mariam panadaa min tahtiha alla tahzani usi huzuni ke usisikitike kwa nini anna halataki halatu Jadiratun bil mafarrati duna al huzni lima fiha minal karamati lilahia hi hali yako yele kufikia ukadhaa mtoto kimaajabu Kimujiza hali hii si hali ya wewe kukuata hujunike hii ni hali ya wewe ufurahi kama Mwenyezi ampitisha karama yake maajabu yake kupitia kwako wewe kwa hivyo usizuniki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aladhi aadda likumithli hathihi karamati لن yatarukaki wahdati lituwajihi su'ubatil mawqif na Mwenyezi Mungu alikuandaa kwa tukio kama hili Maajabu haya si ya siku moja au siku mbili. Na Mwenyezi mipango yake ni atangu. Angechaguliwa mwanamke mzinifu akamzaa Nabii Isa bila baba. Ningekuwa maajabu. Na yake lakini amemchabua kimaksudi bi Maria mwanamke tuhara akamtakasa akamfanya ni bora tena akatafarag na ibada mathani 24 tena yuko kando haonani mtoto na watu mtoto anaelelewa na nabii Zakaria kwa hivyo ile choice iko kuni mufkam ili ionekane maajabu Mungu huyu aliyopanga yote haya haimkiniki amwate bimar ya mpeke yake apambane na ule uzito utakao kuja baadaye Alla tahzani kad ja'ala rabbuki tahtaki sarriya Yaje msaada Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Qad ja'ala rabbuki hakika mola wako amekufanyia tahtaki ay kurbaki au tahta amriki amekufanyia karibu na wewe au chini ya amri yako wewe amekufanyia nini sariya sariya ni naharan dogira Enda jembur mkondo wa maji simtom kubwa mtiririko wake ni mtiririko mdogo tuelewe hapa ni jangwa na msimu mwenyewe ni msimu wa jua kali kwa hivyo hakuja nyesha mvua mpaka tuseme hii ni natija ya mtiririko wa maji ya mvua la ikiwa kurubaki itakuwa ni karibu yake ikiwa tahta amrati itakuwa yale maji huthuruzika kwa amri yake akiyataka huja asipu ya hataka hukoma ni supply ya maji kwa amri yake yeye Mkondo huu ulikujaje turegie kwenye tofauti yetu ile min na man min Jibril alayhi salam maana takuwa nani Nabii Isa alayhi salam iko ni Jibril alayhi salam Ibn Abbas Jibrilu au Isa alayhi salam bi aqibihi alipiga chake na ardhi hivi fa 'aynu ma'in 'azbin ikatokeza chemchemi ya maji matamu kama kisa cha maji ya zamzam cha nabi Ismail alayhisalam Ukaturizika. yale maji yakafikia kwenye ule mtende pakabadilika paka, badilika, paka mtende ukazaa ukazaa tende وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَهُزِّي أَيُّهَا الْحَمِيلَةُ أُتْكِسِي إِلَيْكِ إِلَى نَفْسِكِ أُتْكِسِنِي بِجِذْعِ النَّخْلَةِ كِغُوغُ شَمْتَنَدِ warabu hutumia hadza au hadza bihi yote ni maji maana mwa mwanamke autingite Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amdhirishia baada ya nema ya maji na miujiza ya maji amdhirishia bi Maryam alama ya utendakazi wake ya pili amwambie atingishe Hili gogo la mtende lilokauka hawezi mwanamume kutingisha usimnanzi bwana gogo la nini mtende seuze mwanamke mchana 13 na dhaifu alokushanga nguvu kwa sababu ya nini kuzaa mwanamke akiwa hana nguvu hupata tabu kusukuma aliona nguvu akizaa humwaga damu wako wengine huhitaji kutiwa damu na uhitaji kutiwa nini maji huyo kwa very weak aambiwe autikise na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ukatigishika tasaqat alaiki rutban janiyan ai tatasakatu. zitaku angukia babaiza kutikisha zikaanguka lakini zikaanguka upande mwingine ngalia dika ya tahbiri anaambiwa tikishe zitamwangukia yeye pale alipo Nchi uko hivi Ima utako upande huu au upande ye aliushika wakati wa utungu wa mazazi umsaidie alipotikisa ukaambuka sehemu ambayo yuko yeye rutban jania rutban ni jamu ya rutab hizi ni tende ambazo hazijakaushwa tende tosa tende zikizaliwa huitwa balah tende kavu kisha za watende tosa kisha kuna dhili zinazotoa msikiti zile zichapua paka zatoa nini kama juisi yake ye zake ni rutwa tende tosa hizi ni tende nzuri atauki ukizila hakikuletei hasi nokhalia tawqo wa wale ambao kouzao wa siku sensitive akila atapata thorns hizi azimletei jania aljaniyu an hizi ni zile zaanza kuanguka ai antrawatihi hizi nitende ziko fresh leo ndizi maembe wakati mwingine wakulima huzitunda kabla ya wakati kisha wakazifunika kama ni ndizi mkono wa tembo zikafukiwa zikatiwa jivu zikaivishwa kabla ya nis wakati wake hizi sio hizo ziloivishwa kabla katu wake haziko kama zile zilo unnatural nafsi fresh hii ni fresh yaanza kuanguka ar-rabiu min atema malin nufasai inda khairun indeho khairun min ar-rutwabi khairun min al-atalik hakuna chakula cha kuregesha nguvu very nutritious kwa mwanamke mzazi aliyojifungua kama tendetosa na hakuna dawa kwa mgonjwa zaidi kama nini kama asali kwa mwezi zingu subhanahu wa ta'ala akampa mwana mariam, فصوص يا chakula itakuregesha nguvu zako fakuli washrabi waqri ayna fa imma tarayina minal bashari ahadan faquli inni nazartu lir rahmani sawman falan ukallima alyawma insia faquli washrabi ay Ewe mwana Maria kula chakula kipi tende chosa Washrabi na maji ya ule mto ule mkondo alowekewa yeye especially na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ukitamali kufululizo hizi aya tuzichambua utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipo Mfungulia mwana mariam njia na akadhaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea chakula lakini kwanza kilicholetwa nimi nini ni maji kadhi jaala rabbuki tahtaki Saria ule mkondo wa maji kabla ya nini kabla ya chakula kisha ndo zikajatende tosa Wahuzi ilayki bijiz'in nakhlatin tusaqit aliki rutban janiyan kwa nini maji kwa sababu maji ni muhimu wa min alma'i kull shay' pili mwanadamu aweza kusurvive kwa muda kwa maji akikosa nini chakula lakini mwanadamu atakufa haraka akikosa maji akipata nini chakula tuelewa haweza kusurvive kwa muda mrefu zaidi akiwa ana maji haliakuwa hana nini chakula lakini hawezi kusurvive kwa muda akiwa ana chakula na kakosa nini maji ni uhai lakini si maajabu tuna serikali kuu tuna serikali ya ugasuzi tuna mvua nyesha lakini miferejini hatuna maji ndio tuna tunaendelea tuna waifa paka fluoroni lakini maji hatuna. maendeleo gani Lakini. Ilpofika wakati wa al anufaike navyo Mwenyezi Mungu alimwambia fakuli Washorabi. kule na kula na unwe kula zile tende tosa na unwe maji kutoka ule mkondo kwa sababu hapa ada ya mwanadamu Iwala mwanzo kisha, kisha na nini? Na maji. Ilipokuja kwa taratibu ya ahamia yalitangulizwa maji kisha chakula. Ilipokuja kwa taratibu ya adana na desturi ya mwanadamu, mwanadamu iwala kisha ndio yafanya nini? Yuanoa maji. Fakuli yashrabii. Wa Waqri aina tulisema yaliokuwa yakimshughulisha akili ya mwanamaria yakamtia hamu na ghamu paka kuhuzunika paka sikitika situ chakula na kinwaji pia maneno ya watu kusengenywa na watu kusemwa na watu ili atulizwe baada ya kuhakikishwa kwa mwili wake umepata mahitaji yanostahili ili abakie katika uhai ije awamu ya kuhafifisha hofu yake na wakiwasi wake na maneno ya watu na kumpa utulivu Mwenyezi Mungu anambia waqri aina nalituwe jito lako aitidi nafsa usitie wasiwasi ngalia azzuful ilahi na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake kwa upole si tu mwana Maria Allahu latifun biibadihi katika kila kitu utaona lutfi ya Mwenyezi Mungu uionayo iliyofitamana na kuwa atue yuko chini ya kivuli cha inaya na riaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yeye ndiye anayetakafal mambo yake Kuanzia jambo hili lianze mpaka mwisho wake wa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamhifadhi na wake. Taawaro wewe. Mama Maryam almar'ah at-tahira kwa watu wake na mtoto. Imagine macho yao watamwangalia namna gani? yeye kwenye miguu ya mwana maryam kule kuja utaangaliwa namna gani yale maneno yatakuwa ya aina ya gani zile tuhuma zikilekezwa atajitetea namna gani zote hizo zilikuwa kwenye akili ya bi mariam. lakini mweziimu subhanahu wa taala akampasika na njia, na kampa nguvu akampa confidence deal nao bitariqatin alla mubala amempa mbinu Mbinu nini usijali don't care ukiwa katika haki na hii ni njia itakusaidia wewe ikiwa katika haki wafanya jambo la kumridhisha mwenyezi Mungu ukasikia vijineno propaganda basi usijali tuza uwe kama msafara wangamia msafara wa ngamia kando kando kuna mbwa yule mbwa kibweka yule ngamia hasimami basi wala hata hamwangalie yule mbwa yule ngamia yuko mbele yasonga yu mbele kwenye safari yake فمُنْزِلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْطِيَ إِلْهَامٌ نَيُعَلِّمُكَ بِمَرْيَ ابْدُونْ سْكيرْ اُسْجَالِي يَفُذْ فإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ تَرَيْنَهُ يَتَقَوَّمُ نَتَرَى إِمَّا إِنجِيَ نُنِي يَتَوْكِيدِ نِذُ فَقُسِرَتِ الْيَاءُ لِلِتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ تَرَيْنَنَ مَانَكِ نِينِي فَإِمَّا تَرَيْنَنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَيَسْأَلُكِ عَنْ وَلَدِكِ أُمُّ نَابُو يَيُوتِّ يو مِونْغُونِي مْوَاتِ فَيَسْأَلُكِ عَنْ وَلَدِكِ أَتَقُولِينَ جُو يَا هُيُمُ طُتُوَاكِ Umempa vipi? Umemzaa vipi? Wewe kuolewa, Una Bwana. Wewe mwanamke tuhara, sinzinifu. huna rekodi hiyo. Mungu yuamfunza. Amwambia fakuli, inni nadhartu lirrahmani sauma. Mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi mngu. Nimejirazimisha Mwenyezi ni mngu, Nimetoa ahadi kwa Mola wangu. Ahadia nini hii? Sauman, ai swamtan. Ni nyemaze, nadhiri mimi nina nyamaza, sitasema. Falan ukallima alyoma insiya, ai adamiyan sitasema leo na mtu yote yule. Nimeka nadhiri ya kimya Hapa utaona koko ya kumefanana na kisa cha Zakaria alipoomba alama Mungu akamjibu ayatuka alla tukallimannasa salathalayan sawia alama yako hutoweza yake alipoku ulimi umezuiliwa kuzungumza hutoweza kusema kwa siku tatu 72 hours Kisa ya bi maryam ameeka nadhiri ya kunyama kimya hatozungumza leo na mtu yote yule Gisha hapa twahitaji tuangalie tena kimakini annahi anil kalami ma al bashari falam takun lan atakallama hakusema leo mimi sitosema tena na yoyote ula. sitosema na nanan na mtu yoyote yule wa illa fama'a jibrilukallimuh kutozungumza na binadamu tu ama jibril tazungumza ataendelea kuzungumza na ndugu zangu islamu. Insha Allah الله tutaendelea na kifaa hiki. Ana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala tujalie ta minalladhina yastami'una alqaula fa yattabi'una ahsana. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afafa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul القرآن fa'fu 'anna. Allahumma j'alil Qur'ana al-'azima rabi'a wa sudurina wa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 وصلى الله على فينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين